dobro poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu u kojemu danas razgovaramo o palijativnoj skrbi općenito, ali kako zapravo je ona na dijelu u gradu Zagrebu u cijeloj Hrvatskoj. I vidjet ćete da je ovo jedna jako zanimljiva tema, pogotovo kada govorimo o Franjevačkom svjetovnom redu. U emisiji Poziv u svijetu danas su gošće Renata Marđetkom, prvi hrvatski magistar paljativne skrbi, koordinator u Centru za koordinaciju paljativne skrbi u gradu Zagrebu, pri Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući, kojoj želim dobrodošlicu. Dobrodošla. Hvala, dobrodan. I Olivera Tomas, diplomirani socijalni radnik, koordinator Grupe za paljativnu skrb Franjevačkog svjetovnog reda. Dobar dan. Kako se osjećate danas kod nas? Sunce je. Marija. Marija i sunce, što će vam više. Evo, poštovani slušatelji, ja pretpostavljam da uh, veći dio vas zna što je to palijativna skrb, ali za sam početak, za sve one koji ne znaju, molim naše gošće da ukratko objasne što je to točno palijativna skrb. Palijativna skrb je briga za ljude koji su u zadnjim stadijima bolesti, gdje se zna da aktivno liječenje više neće dovesti do zdravlja, nego će se taj život ići prema njegovom kraju. Isto je tako briga za obitelji koje se brinu za bolesnog člana uh, kroz tu bolest i nakon smrti bolesnika. Mm -hmm. Znamo da u Hrvatskoj imamo velikih problema, zapravo paljativnu skrb uh, nismo razvili do one granice do koje ona postoji u nekim drugim državama. Znamo da je u Engleskoj ona započela, ako se ne varam, već prije 30 godina ono pravo bavljanje paljativnom skrbi. Um, što bi kod nas trebalo napraviti da ta palijatinna skrb zaista dođe u prvi plan? Pa eto, sa gledišta zdravstvenog radnika, zdravstveni radnici i struke trebali bi se na različitim razinama povezati prije svega. Znači, spružiti tu ruku djelovanja svakog od nas, da bi onda bolnička skrb bila više povezana s primarnom zdravstvenom zaštitom, isto tako sa socijalnom skrbi i duhovnom. Mm -hmm. Olivera, kako je tvoje iskustvo kada si zapravo se počela baviti sa paljatinom skrbi? Pa za vrijeme studija je bilo samo spomenam palijativne skrbi u sklopu jednog kolegija i tad baš nisam, da tako kažem, trznula na to. O, nakon što sam diplomirala, kako nisam radila u struci, onda sam preko jednog brata iz Franjivačkog svjetovnog reda saznala da se organizira tečaj u Hrvatskoj udruzi prijatelja hospicija. I zapravo me on potakao, s obzirom da sam diplomirala socijalni rad, to mi se činilo kao nešto što svakako trebam iskoristiti da se dodatno educiram iz nečeg što će sigurno biti dio mog posla gdje god da radila kao socijalni mm -hmm. radnik. Tako da sam išla na taj tečaj. Za vrijeme kojeg sam prolazila kroz neka svoja iskustva susreta sa ljudima kojima je trebala paliativna skrb, koji su bile moji bližnji, a koji nisu imali ni palijativne skrbe. Uh -huh. To me nekako posebno zainteresiralo i negdje možda godinu nakon tog tečaja ja se poslije nisam uključila ni u tu grupu koja je počela na kaptolu Franjeva, u Franjevačkom svjetovnom redu. Znači su se okupili braća i sestre, volonteri koji su išli u kućne posjete pomagati prvo znači, svoji subraći, a onda i drugima koji su trebali tu skarb. Kako je to bilo prvo iskustvo, kada si prvi put otišla na teren, najmo to tako reći, nakon one teorije sa fakulteta i pročitanih knjiga, poticaja i svega ostaloga? A, pa dosta, um, sad kad gledam čini mi se dosta hrabro i kao, ono, nisam bila svjesna zapravo što... Um, što me čeka, pa mi je onda s te strane bilo lakše mm. i nekako sam u svem, ono, kao kad vas bace u vodu, pa plivajte, nemate šta drugo, tako sam se nekako ono, snalazila um, ali ono, bitan je taj ljudski pristup i ono što čovjek nauči kroz taj fakultet neke vještine koji nije ni svjestan dok, dok ih ne krene i ne mora upotrijebiti mm -hmm. Tako da mi je i lijepo iskustvo, koliko god uvijek doimljivo i često neke stvari proživljavate uspoređujući sa svojim životom, ali uvijek nekako pozitivno. Mm -hmm. Renata je, osim što je magistrirala u Londonu, imala isto tako konkretno iskustvo, a, ako sam dobro pročitao, jedno vrijeme provela u Indiji, u Kalkuti, je tako? Ja, provjela sam tri mjeseca sa sestrama majke Tereze, Zapravo je to bila moja prva lekcija moj prvi dan u palijativnoj skrbi Nakon odluke da ću se time baviti To je bila prva kuća Majke Tereze Znači Mjesto na kojem su volonteri dovodili ljude Koji su bili na margini života Koji nikad nisu ležali na čistoj plahti Imali tri, tri obroka Koji su zapravo umirali na ulicama mm -hmm. I ja kao medicinska sestra Mislila sam da ću tamo naći razočaranje I tugu i, i jad A zapravo našla sam ljude koji su umirali u miru spokojno i koji se nisu bojali te smrti. Tako da je meni ona sila volontera, stotine ljudi koji su došli svoje slobodno vrijeme provesti da bi ljudima prvenstveno dali ljubav, bila zapravo i najveća lekcija da prije sve medicine, liječenja lijekova držat nekog za ruku čovjeku daje osjećaj da čak i u smrti i umiranju nije sam i, i da to nije nešto čega se moramo bojati. Koliko je zapravo to prisustvo u tim teškim trenucima presudno opaljati na skrbi? Ja mislim da veliki broj ljudi možda misli, aha, bitno je da mi njima dao medicinsku skrb, da su oni čisti, da, da jednostavno se brinemo oko njih, ali nije toliko bitno da mi zaista budemo njih u tim teškim trenucima. Pa eto, ja to vidim sve više svakodnevnim radom, ali moj prvi, prvi susret sa pravim hospicijem bio je baš to, medicinska sestra sjedila je sa bolesnikom i držala ga za ruku. I nas koje su učili da ne smiju sjesti na bolesnički krevet, meni je to bilo iznenađenje, ali je to svakodnevnim radom, vidim da ljudi prije svega cijene to da si uz njih, jednostavno budeš tamo i da ih pratiš u onome što oni proživljavaju, kako se osjećaju. Naravno da je liječenje boli, oblažavanje teškoća velik dio i patnji, ali prije svega ako nisi čovjek i ako nemaš to razvijeno za ljude, osjećaj da, da moraš biti s njima, da im moraš biti blizu, onda i sve ostalo ne može se graditi na... Bez toga Kako reagiraju ljudi u Hrvatskoj kad im govorite o tim iskustvima Iz drugih država u kojima ste bili Pa sad ću biti iskreno reći ću Ne možeš ti preslikavati Znaš Hrvatska ti je drugačija uh, Engleska ti je skroz neš drugo To nije istina Ljudi imaju iste potrebe, iste probleme I sa istim strahovima se osočavaju u Engleskoj Indiji i Hrvatskoj mm -hmm. Tako da ta naša priča Mi ne pričamo o smrti nije istinita Ljudi nemaju s kim pričati pa ne pričaju ali velim potrebe i strahovi i tegobe su jako slične. U našim konstitucijama piše svjetovni su franjaci pozvani davati vlasti doprinos doprinost nadaknut osobom i poslanjem Franjačiškoga civilizaciji u kojoj će dostojanstvo ljudske osobe, odgovornost i ljubav, biti žive stvarnosti. I to je jedan citat koji se nalazi i na vašem letku, mobilni tim za palijativnu skrb. Pa Olivera, oćete nam reći što je to zapravo mobilni tim za palijativnu skrb Franjačkog svjetovnog reda? Uh, naš mobilni tim dakle, pokrenuo je Franjevački svjetovni red uh, Mjestno Bratstvo Kaptol, znakanom da se svi Franjevci ne samo iz uh, Mjestnog Bratstva Kaptol uključe i uh, pružaju palijativnu skrb onima koji je nemaju na način na koji oni mogu pružiti, znači volontirajući, posjećujući ih u njihovim domovima, pružajući baš ovu prisutnost o kojoj smo malo prije govorili. Znači, to je bila neka prvotna nakana s obzirom da su to bile većinom nezdravstveni volonteri. Bila je i medicinska sestra i liječnici, ali, znači, prvenstvena nakana je bila i dan danas jest da o, svojom prisutnošću kod tih o, ljudi koji su bolesni njihovih članova obitelji, njima na neki način pružimo tu ruku i, i olakšamo. To, naravno, zna uključivati a, vrlo često nekakav oblik pomoći koje to obitelji treba ono da od toga da se na neki način pod navodnicima čuva bolesnika dok oni obave nešto što trebaju ili da volonter umjesto njih obavi nešto što uh, treba bilo je situacija da su volonteri išle pred komisiju radi dobivanja fiziotera, fizioterapije pa mm -hmm. do nekakvih banalnih stvari ne znam, pranje suđa ili nešto slično ali ono što se svakako trudimo je da pružimo im nekakvu profesionalnu i stručnu pomoć znači da prvo ti volonteri imaju stručnu podršku da, jer su to teške situacije u koje oni dolaze a druga stvar da nakon što se nama neka osoba obrati za pomoć, to je najčešći član obitelji oboljelog, on ne zna što će, on sam treba podršku i treba ga negdje usmjeriti. Znači često su to i siromašne obitelji ili nekakva ima reći srednja klasa, ali palijativna skrb, odnosno bol, neizlječiva bolest člana obitelji bez obzira na nekakav novčani status iziskoje puno puno i novčanih sredstava uz ove emocije i cijeli napor koji mm -hmm. o, to donosi. Dakle, ono, mobilni tim, tim znači čine volonteri i zdravstveni i nestravstveni. U zadnje vrijeme nam se priključilo troje mladih liječnika stažista i to nam je baš drago i oni su nam ono popravili prosjek što se či, tiče dobi i to se odma odražava i na ove druge volontere i... Nekakav entuzijazam i zajedništvo i povjerenje u to da znači kad imate nekog e, različite struke da, da smo onda pravi mm -hmm. tim i da možemo razmijeniti iskustva i na temelju toga onda ići hrabro dalje posjete Znači volonter ne mora biti samo zdravstveni radnik? Nikako I onda oni prolaze posebnu edukaciju, je tako, prije mm -hmm. nego što tako dođu? Je. Tako je, oni se znači jave, ja s njima porazgovaram što oni žele, gdje se vide, kakve vještine imaju, što uopće znaju o palijativnoj skrbi, zašto su se uopće javile, malo ono da uopće steknemo, ja objasnim im šta mi to zapravo radimo, kako to izgleda, koji su neke osnovne obaveze koje se od njih očekuju. Um, dogovorimo se znači da dolaze na naše supervizijske susrete, tako ih mi zovemo to je jedna kombinacija i supervizije i timskog rada, podrške volonterima gdje razgovaramo o, o posjetama ili imamo nekakve radionice radi vježbanja, komunikacije ili rada na sebi i slično i meni je to ujedno prilika da pratim njih i njihov rad, neke poteškoće ali su mi super poveznica sa korisnicima jer ja nisam u mogućnosti biti stalno u kontaktu s njima i obilaziti korisnike mm -hmm. tako da, da nakon pr u prvu posjetu obično idemo volonter i ja ili samo ja pa onda povedem volontera ili ono gdje sam o situaciji i onda mi je volonter na tim susretima super poveznica s korisnicima da kaže što se dešava, koji su oni situaciji, ako trebamo na nešto reagirati i uključiti se centar za koordinaciju palijativni skrbili njegovog ličnika opće prakse ili promijeniti, ne znam, prehranu, um, u dovest pomagalo, ako je potrebno bolesnički krevet. Znači, on ti volonteri, osim što su doprinos, jer, jer su tamo s tim ljudima, su jako dobra poveznica i nekakva izvor informacija što, što, što je tim ljudima u tom trenutku aktualno u životu i na koji način bi im mogli najbolje pomoći. Tko ne može biti volonter? Je li ima tu neko pravilo? Uh, ima. <laughs> Mlađi od 16, stariji od... Uh, mis, nisam sigurna za gornju dobnu granicu, ali Aha. je bitno da nije kažnjavan... Um, bitno je da ako radi se, uh, ako radi sa ranjivom populacijom što mm -hmm. palijativni bolesnici jesu, znači ne smije biti kažnjavan će um, znači, biti zdrav. Zdrav, da. da to je logično, da. Renata Zagreb ima privilegiju zapravo da ima nekoliko, na nekoliko linija se radi na palijativi, ako to još ništa nije dovoljno u odnosu na druge gradove, jel tako? E, ja sam Međimurka rodom i mm. mogu reći da Zagreb ima privilegije. Zaista ima e, nekoliko grupa koje već su davno počele pružati palijativnu skrb. E, I sad se razvilo ove godine stvarno se proširila ta, ta grupa i međ, međusobno suradnja i e, kad osoba zatraži pomoć ja konkretno mogu kontaktirati nekoliko različitih ljudi koji na svaki na svoj način doprinose. Mm -hmm. i pružaju skrbti takvim ljudima. Koji je vaš zapravo zadatak u centru? Vi dakle koordinirate druge? Da. Ja po posjećujem osobe, mm -hmm. znači oboljele i njihove obitelji i prema tome vidim kakve su potrebe u toj kući, kakve su potrebe bolesnika i obitelji i onda nastojim uh, zapravo kontaktirati i povezati sve one koji moga, mogu u tom bolesniku ispuniti te njegove potrebe. Um, ako je to liječenje boli nekog drugog simptoma kontaktiram zdravstveni tim, ako je to volonteri ili pitanje u vezi socijalne skrbi kontaktiramo li Vero iz Franjevačkog svjetovnog reda, imamo još nekoliko udruga, uh, ako je to potreba za edukacijom um, komuniciramo za Cepametom centrom za edukaciju o palijativi uh, i znači mimo bolesnika i njihovih potreba uh, također je moj zadatak povezati i surađivati sa svima onima u Zagrebu koji pružaju neki vid pomoći i to ne samo oni se koji se bave samo palijativnom skrbi već i lokalne službe, socijalne, duhovne i, i medicinske e, zdravstvene zaštite. Postoje li neki podaci koliko ima a, ljudi koji su potrebi danas u Zagrebu, kojima treba palijativna skrb? Pa teško je to odrediti zato jer nisu provedene neke velike statistika ali e, vodimo se tom brojkom ljudi oboljeli od malignih bolesti, ljudi oboljeli, oboljeli od neurološke bolesti a mi možemo prikazati jednu brojku kroz tri mjeseca e, koju smo mi sami vodili evidenciju i možemo reći da je oko 120 ljudi u tri mjeseca e, dobili, dobilo neki oblik skrbi Mm -hmm. I meni je važno naglasiti da smo mi, ono što je pokazatelj, znači kvaliteta u palijativi se ne može mjeriti, ali možemo reći da je stotinjak ljudi ostalo i završilo svoj život u svom domu gdje oni zapravo i, i žele. Mm -hmm. Či nije bilo nepotrebnih odlazaka u bolnicu, smještavanja u dom, nego smo obiteljima dali do, dovoljno podrške da oni zbrinju svog člana u njihovom domu. I kakve su te prve reakcije obitelji kad dođete u obitel Znači čuli smo kako reagiraju volonterija. Što se dogodi kad dođete u neku obitelj, očekuju li vas, je li to najavljeni susret, kako oni općenito se postave prema vama? Pa ovisi ko, ko nas kontaktira. Ja radimo u ustanovi za zdravstvenu njegovu u kući, znači sestre koje svakodnevno posjećuju takve bolesnike, dobro ih poznaju obitelj i onda smo mi najavljeni, tako reći. I Jel oni žele... On, da, oni su da nas uvijek uh, rado prihvaćali i zahvalni su zato jer ja nemam ograničaj nje u vremenu, ja s njima mogu odsjediti koliko im treba, a po drugoj strani kroz medije, ono, mediji su odigirali važnu ulogu u mom slučaju jer su ljudi zvali nakon m, emisija na televiziji, na radiju i sami u toj svojoj potrebi m, tražili pomoć i uglavnom uvijek su sa zahvalnošću prihvaćeni takvi susret i, i dolasci u kuću. Olivera, to pa spusten. slično, pogotovo ova zahvalnost. Donat... Jesu ljudi iznenađeni, ono, pa nismo znali da tako nešto postoje. Jesu. Opće... Jesu, da, jako su iznenađeni, pogotovo recimo naš ured se nalazi u sklopu crkve Križa u Sigetu i onda ljudi koji tamo žive u Novom Zagrebu, pogotovo to područje Sopot Siget, isto znaju biti ono, iznenađeni, pa vi ste tu, pa nismo znali i tako nešto, ali najviše uh, nas ljude traže baš to članovi obitelji koji čuju da postojimo ili vide na internetu ili negdje ovako na plakatima u imali um, smo jedan pano u prolaznoj dvorani crkve pa nas baš dosta ljudi nisam znala da taj pano ima toliko mm -hmm. marketinšku moć. Mm -hmm. <laughs> ovaj i onda kad vas ljudi pozovu, ono isto vide, nešto pročitaju da bi možda oni se mogle uklopiti u to s obzirom kakve potrebe imaju i nazovu i onda kad im još objasnite da iznenađene su i zahvalne, a drugi dio ljudi ovako prekorenate kad ona znači radi i vidi da treba volonter, ona već odradi taj neki uvod sa ljudima ispričajem što volonteri radi, onda je s te strane puno lakše i ljudi već znaju što mogu očekivati i odradite taj nekakav prvi susret s volonterom da se oni upoznaju, malo im pomognete u tom dijelu i za sada ono super funkcioniraju. I jedna treća skupina uh, korisnika koje mi imamo je došla preko ovog zdravstvenog tima uh, za palijativnu skrb u sklopu doma zdravlja, preko njihove medicinske sestre uh, koja isto napravi pripremu i spreča im. Kad vidio, ono, to su pogotovo ovako neke više s. So, uh, Potreba za, kad su ljudi sami, uh, bračni par, stariji, pa treba otići u duć, a ne mogu sami, ili mm -hmm. ovako ova nekakva papirologija, onda ovaj, ona ponudi volontere i tu recimo, radi da olakšamo ljudima, ja kontaktiram njih, a ne one mm -hmm. mene i kažem, ono, predstavim se da me zamolila sestra Ljiljana i isto ljudi prihvaćaju i zahvalim. Hvala na ovom prvom dijelu, jedan glazbeni predah, a nakon toga se vraćamo na natrag u studiju. Thank mm. 17 sati 22 minute slušate emisiju Pozivu u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu, a danas razgovaramo o palijativnoj skrbi. Za sve vas donosimo neke nove informacije, što je to točno palijativna skrb, kako se ostvaruje danas u Zagrebu i kako vi konkretno možete pomoći pridružiti se ili eventualno postati volonteri. Naše su gošće danas Renata Marđetko, magister palijativne skrbi, koordinator u Centru za koordinaciju palijativne skrbi u gradu Zagrebu i Olivera Tomas, diplomirani socijalni radnik, koordinator Grupe za palijativnu skrb Franjevačkog svjetunog reda. Poznato je da Franjevački svjetovni red u nekim državama čak ima i bolnice u sklopu kojih razvija palijativnu skrb, na primjer u Španjolskoj, u Brazilu, kod nas toga još nema, ali vidimo zapravo da je nedavno u Rijeci otvoren hospici pod pokroviteljstvom uh, uh, biskupa Devčića i da je to nešto što zapravo su svi pohvalili, pa kako vi gledate na to, smatrate li da je to jedan dobar način uključivanja crkve, crkve također u ovakve projekte? ili se s treba baviti samo država, državne institucije, s obzirom da Renata dolazi ispred grada, a Olivera u ime Franjevačka u Sjetunog reda. Pa ja svakako mislim da ima mjesta za crkvu, ne, ne samo u smislu da ima mjesta za crkvu, nego da crkva tu ima puno toga za doprinijeti i za napraviti. Zapravo, ne misleći on... samo na crkvu hjerarhijski, uh, uh, nego i na sve nas koji smo... Ali je super primjer gdje zaista crkva inicira jedan takav projekt i pokreće nešto novo u Hrvatskoj, dakle na nacionalnoj razini zapravo može biti primjer svim drugim institucijama i privatnim i poslovnim. Pa ja, meni je bilo drago, posjetila sam taj hospicij prije nego je bio otvoren zaista lijepo izgleda po svim standardima, ali meni je posebno drago zato jer je u palijativi važna, važan aspekt duhovne skrbi, koja je zanemarena svugdje u medicini i, i meni je to bila slika i crkva preuzima jednu ulogu, di gradi jednu zgradu i brine za bolesnike i ljude i time pokazuje uh, da taj duhovni aspekt uh, ima veliku ulogu i, i na neki način približava sebe ljudima. Može li paljativna skrev zapravo biti u pravom smislu paljativna bez te duhovne komponente? Pa ja mislim da ne. Zato jer je često uh, važnija uh, problem koji je duhovne naravi uh, nego bol i, i ljudi, uh, ono s čim su zabrinuti je uh, te neke duhovne poteškoće vezane uz budućnost ili uz prošlost i kad ih pitate što im je najveći problem bol koju imaju, uh, oni odgovaraju da nije. Mm -hmm. Nego vjerojatno ostanu napušteni pa je to je uh, zanimljivo grižnja savjesti sve ono što je uh, vezano uz prošlost što su oni u životu ostvarili da li oni uh, smatraju da su napravili ono za što su poslani da li njihov život ima smisao isto tako naravno strah uh, patnja ali strah i za budućnost strah za njihove obitelji uh -huh. strah što je život nakon života Znači, sve ono što mi iz, izvana nama, možda iz, više zdravstvenim radnicima, ne djeluje nešto što, što je vrijedno pitanja i ispitivanja. A tim ljudima i možda ne znamo objasniti to kao duhovno, uvijek je pove, povezivano s vjerom. Či duhovno je puno, puno šira i puno dublje. Medicinska pomoć je zapravo samo jedna komponenta onoga što njima treba pružiti u tom trenutku. Da, ja uvijek kad nešpredajem, crtam tri kružiće od toga. Jedna fizička, jedna psihosocijalna, jedna Uh, svaki od tih kružića jednako je velik što znači da uh, zdravstvena skrbni je ni malo važnija nego, nego duhovna ili socijalna Ono što sam ja primijetila u radu s obiteljima što se tiče crkve je da ljudi imaju naravno potrebu nekog svoga ko već moraju negdje ostaviti ostavit ga u dobrim rukama Uh, što se tiče ovog hospicija u Rijesi, znači uh, one osobe koje nisu u mogućnosti možda platiti neki privatni dom, a u trenutku kad je osoba neizlječiva bolesna to znaju biti vrlo hitne nekakve situacije gdje se na državni dom čeka i godinama, ili riječ o mlađim osobama koje obitelji teško ostaviti u jednom domu za starije i nemoćne osobe i onda su oni sretni kad imaju Neko mjesto gdje mogu povjeriti svog bližnjeg pri, privremeno, povremeno ili trajno ako osoba nema uh, mogućnosti brinut recimo kod starijih bračnih uh, uh, drugova gdje jednostavno ne postoji mogućnost da se sad suprug ili supruga koji ima 80 i nešto godina brine o uh, svom supružniku koji je tako bolestan. I dosta ljudi se oslanja na crkvu u takvim situacijama i kad čuju da je ustanova neka koju je osnivač crkva imaju puno više povjerenja i, i sretni su ako, ako im date neku informaciju da, gdje to postoji recimo dosta ljudi se obraduje iako je daleko od Zagreba ali radije, na primjer, bi povjerili neku svoju osobu na palijativni odjelu psihijatrijskoj bolnici u Strmcu, koju vode uh, braća od Bo i svetog Ivana od Boga, jer, je, uh, jer znaju da povjeravaju nekako, nekog svog u ruke onoga u koga imaju povjerenje. Zapravo je povjerenje jako važno u, u palijativnoj skrbi, ja? Da. <laughs> Što sve obuhvaća skrb? Znači, kad netko dođe kod vas ili kad vam se javi i traži pomoć za svog člana obitelji, što vi njemu točno možete pružiti? Znači, najprije zajedno pokušavamo definirati što obitelj smatra da su njihove potrebe. Ono što oni u tom trenutku najviše izražavaju da ih, da ih tišti, da im je nekakva prehrinica. To može biti ono od sređivanja nekog socijalnog prava do ne znam, te komisije za fizioterapeuta ili užasne bole. Sad, ako, je, ako nam u tom prvom razgovoru bolesnik kaže da ima užasnu nesanicu, da ne podnosi hranu koju smo mu dale, onda zovemo zdravstveni tim, dakle tim doma zdravlja, da po tom pitanju nešto učene i onda oni idu na teren. Ako je znači neko pitanje socijalne naravi, sustava socijalne skrbi ili pitanje, doma za starije i nemoćne da osobi nema ko brinute da je neminovno da tamo treba smješta i onda taj dio rješavam ja posredujući pri institucijama socijalnoj skrbi ako je nekakav nedostatak vremena ili je bolesnik sam neki period onda pokušam angažirat volontera ili sve neke druge prilike gdje volonter može pomoći i doći do izražaja zapravo u svakoj toj situaciji pokušavam angažirat volontera barem povremeno i ljudima dobro dođe i većini ljudi treba što češće, što volonteri zapravo ne mogu pokriti onda to i nije smisao volonterstva da on zamijeni uh, nekakvu radnu snagu uh -huh. um, Piše ovdje da isto tako poučavate članove obitelji o njezi bolesnika Znači konkretno na terenu vi učite zapravo članove obitelji kako treba njegovati tako je. Da, mi uh, smo imali onu edukaciju jednu koju je vodila uh, viša medicinska sestra Stana Lovrić, koja inače uh, educira uh, njegovateljice pri pučkom otvorenom učilištu. Uh, imamo znači medicinsku sestru u sklupu svojeg tima koja je volonter i ona pomaže drugim volonterima u nekim jednostavnim radnjama. Znači nastojimo se ne petljatu u nekakve kompliciranije stvari gdje nismo sigurni nego one nekakve uh, cake, ja bih rekla, Jednostavno nekim jednostavnim stvarima, na primjer, meni je isto otkričnje bilo kako pomoć okrenut bolesnika mm -hmm. uz pomoć plahte, što je nešto to može napraviti, pa skoro svatko, ako ne znaš, možeš se namučiti toliko ono, da da <laughs> I kićma i glava zaboli. To su baš konkretni problemi. Dakle, nekakve. I onda kod tog poučavanja o, nastojimo znači, da ide ipak i medicinska sestra u paru sa ne zdravstvenim volonterom, gdje oni zajedno onda ovisno kakvo je stanje bolesnika, obitelji pokušavaju ukazati na neke stvari koje praktičnije mogu izvesti, što promijeniti. Dosta volonteri sugeriraju pomagala nekad je obiteljima teško prihvatiti nekakve promjene. Uh, koji treba napraviti u kući jer. Ne vidim uh, vjerojatno u tom trenutku uh, je, ne prepoznaju. Da, da, ovaj od ne znam, bolesničkog kreveta do nekakvih drugih promjena koji su potrebni jer jednostavno osoba više se ne može pokrenuti. Ovaj, ne to je. Tako. Mogu li institucije napraviti još puno više. Gledamo sad perspektivu Grada Zagreba, dobro je da vi imate svoj posao, ali vi ste se educirali vani, prošli ste puno toga. Došli sad u Hrvatsku, pokrećete nove stvari. Jeste li zadovoljni potporom koji imate od društva? Pa jesam. Možete biti iskreni. <laughs> pa ja sam i nisam. Evo imam priliku da, da mi provodimo neke, neke projekte sa bolnicom Dubrava. Di se zapravo nastoji povezati ta bolnička skrb sa primarnom zdravstvenom zaštitom i ljudi na kojem sam naišla imaju puno volje, oni su priznali da u bolnici recimo nisu znali da postoji pacijent prije i poslije bolnice, čije iskreno su rekli da svako gleda svam, samo kroz ono što radi. Jednostavno nije običaj da se, da se uh, ulazi puno u struku na istu struku na drugoj razini. Tako da je meni drago što sudjelujem um, u tom projektu, zato jer mi kao centar za koordinaciju zapravo uh, nastojimo pacijenta tog pratiti od bolnice, kad je on otpušten, pa do primarne zdravstvene zaštite. Zapravo nastojimo zdravstvenim radnicima pomoći da se taj uh, ne otpušta se bolesnik, nek se on prati uh, znači na skrb koja, koja će se nastaviti doma. Mm -hmm. I, I mogu reći da, da ljudi u bolnici imaju jako puno iskustva, jako puno znanja, koji sad kad su oni počeli dijeliti sa nekim koji je u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uh, jedni i drugi imaju puno tog zadati, ali kad, kad nisu bili povezani, kad to znanje nisu dijelili i zajednički radili um, jednostavno za bolesnika je bila skrb isprekidana on je uh, završio liječenje ili, ili tretman ili skrb u bolnici i bio je prepušten obitelji. onda mm -hmm. je ta obitelj morala samo kontaktirati uh, liječnika ili sestra iz Primarne zdravstvene zaštite i započinjati opet proces ovo je sad nastojanje, znači da se ta skrb uh, da se ne nikada, prekida, uh -huh, nego je kontinuirano. Da se ne osjećaju napušteni, jer često i, i sami članovi obitelji kažu, aha, šta sad, sad su ga otpustili iz bolnice, kao da imate nekakav procjep. Yeah. to je super što paljativno skrb zapravo to pokriva, jel? Ja, ali zdravstveni radnici su pokazali jako veliki interes, baš oni koji rade s takvim ljudima, koji sami osjećaju da, da nemaju dovoljno, da nemaju čime baratati da potpuno skrb pružili. Tako i sestre u bolnici i sestre u primjernoj zdravstvenoj zaštiti osjećaju da jednostavno htjeli bi bolesniku pomoći, ali nemaju, nemaju s čime, nemaju službi, nemaju uh, usluga, nemaju ljudi koje bi kontaktirali kad je potrebno. Raditi zapravo je posao izrazito izazovno i teško, vjerojatno nekim trenucima, traži puno i vašeg odricanja Koliko su se vama životi promijenili nakon što ste se počeli baviti spaljativnom skrbi? To je sad teško pitanje, to niste očekivali. <laughs> Ali onda ćemo imati mali predah, pa <laughs> zasluženi odbor. Koliko su se životi promijenili? Pa promijenil, meni se, meni se život promijenio u tom smislu jer sam puno angažiranija. A, jedna mlada ekipa sa filozof, filozofskog fakulteta je nedavno radila istraživanje pa su nas ispitivale kao, jedno od pitanja je bilo kao, je li vama slobodno vrijeme... A, kako se vaš rad, s obzirom da je tako težak umirući i to, kako se to odražava na vaše slobodno vrijeme, je, je li utječe na vas? Da sam se ja baš tu um, zatekla, da uopće ne, nego baš suprotno da me to potiče na puno razmišljanja o vlastitom životu i da mi ta kvaliteta života bude bolja u smislu da obraćam pažnju na ljude, nekako svaka ta situacija sa nekim od korisnika od članova obitelji vas nekako malo bocne da se, da ste naprezni za svijelo vrijeme da ste mm -hmm. putni. Mm -hmm. je, dobro, mislim, znam ja nekad izaspatali. Ali, <laughs> ali mi je s te strane mi je to um, um, obogaćanje mog života. Imate li neka osjećaj da ste previše empatični, da sudjelujete previše da emocije dolaze do izražaja. Možete li to uopće odijeliti u nekim trenucima kad gledate umiruće ispred sebe za koje se morate brinuti, drža za ruku. Pa kad sam dok sam oddrživala svoj vježbenički u centru za socijalnu skrbi i poznavala se tamo s kolegicama, onda su svi na to da ja radimo palijativnu skrbi i sa umirućima se su joj kako to možeš. Mm -hmm. Ali u tom poslu ima puno više Nekako lijepoga Nego ono što svi pomisle Kao prvo nije da sam ja u bolnici Ili da svaki dan gledam kako neko umire Ne, ne mogu ja sad reći Kako bi to utjecalo na mene Ali ovo što za sad radim Znači puno te komunikacije sa članovima Obitelji gdje su Je uvijek to nešto oko nečeg konkretnog Što pokušavamo zajedno riješiti Pa onda puno komunikacije s volonterima Tako da nekako nemam taj dojem Da je sad moj posao samo da Gledam kako ljudi umeru, ja to to tako. Renata? <laughs> pa ja se više ne, vo, ne bojim voziti avionom <laughs> ja? i ne bojim se da li će avion pasti ili ne. Uh, nekako prihvaćaš život uh, sa, sa njegovim ishodom uh, normalnije i jednostavnije u obitelji pričamo o tim stvarima uh, nije nam tabu tema pričati o oporukama o tome kako bi trebali potrošiti novce nego uživati u životu isto tako znam da, da se meni u obitelji desi da bi bili iskreni jedne prema drugima a kao zdravstveni radnik zahvalna sam zato jer ne mogu više vidjeti bolesnika samo sa njegovim simptomima Sad obavezno gledam osobu i njegovu obitelji i to ja mislim da sam se obogatila uh, tim ali već dugo radim to pa, pa ne znam promjena nije bila nagla uh, nego postepena ali mislim da cijenim život više nego, nego prije. Hvala vam na ovom dijelu, sada ćemo se opet malo odmoriti, a nakon toga poštovani slušatelji ćete saznati kako vi konkretno možete pomoći e, u ovom radu o kojemu smo sad slušali u prva dva dijela emisije i siguran sam da, ćete, da će netko od vas vrlo brzo postati volonter. Se nas si no ljubios, Isus moj Sebe si sama predał, Isus moj, na križu si završi urana krvju obliven, postavljeno svi zaboravljen. Ti si čuvao Isuse греха moj si naša Još se završio poran makar ljubljena ostavljena svih zaborav. Učitelji, dalje smo u emisiji u svijetu, emisiji Franjevačkog svjetovnog reda. Razgovaramo o palijativnoj skrbi. S nama su Renata Marđetko, magister palijativne skrbi i Olivera Tomas, diplomirani socijalni radnik. Evo, vjerujem da ste uprvo dva dijela emisije čuli jako puno korisnih informacija, a sada a, naravno da ćete saznati i gdje se možete javiti ukoliko upravo vama treba palijativna skrb. Dakle, koji su to kontakti, gdje možete pronaći sve informacije, i što točno možete tražiti zapravo od e, pranjevačkog svjetonog reda odnosno od centra pa evo sad ko će prvi Olivera pranjevački svjetoni red. O, nama se može javiti na telefonom. Dakle broj 01 55 88 917. Dakle 01 55 88 917. Dakle, ako ćete trebati informacije, onda se javite poslije u režiju pa ćemo vam dati još točno uh, podatke za sve vas koji ste zainteresirani. Uh, mogu se javiti dakle na Kapitol, doći direktno Kapitol 9 ili u, na u Crku Svetog Križa, je tako? tako? Je, tako je. Uh, sad me još samo zanima, uh, nismo spominjali u, u ovom prvom dijelu emisije, je li to besplatna usluga? Da. Mhm. Uh -huh. Za naše, ono, o, ovaj znači dio volontera, jako socijalni radnik koja idem u kućne posjete, sva savjetovanja, posredovanja, znači mi ništa ne naplašujemo, jedino ono što se plaća dok mi, ako posredujemo pre institucijama, pa ako je tu negdje potrebno platiti nekakvu participaciju, onda to je kako već ide, mm -hmm. mi, naša usluga je potpuno bezplatna. Dobro, to je isto jako važno zaznati. Što točno mogu očekivati oni koji vam se jave? Znači, kako ide taj kontakt? Oni nazovate telefonom, vi ih pozovete ili idete kod njih? Idemo kod njih. U tom prvom razgovoru uslijemo nekakve osnovne podatke, ime, prezime, kontakt, tko je od članova obitelji bolestan, što očekuju uopće od nas, zašto za nas zovu, da vidimo je, je li imamo nekakvu zajedničku sliku toga, da mm -hmm. vidimo zašto za što očekuju od nas, je to to, da li mi kako možemo pomoć. Uh, I onda idemo u prvu posjetu, uh, gdje onda zajedno zapravo definiramo nekakve potrebe, to što njima treba i potom onda uključujemo sve druge službe, ovisno što... Koliko ne, se to čeka no. dugo na, na dolazak u obitelji kad se netko prijavi veliki red. Pa nije, nije, mislim, eventualno ako se uh, preklopi sa nekom obavezom da možda ne možemo baš ono, sutradan preksutra, ali uvijek nastavimo nekako u tom tjednu u skladu s tim kad može i ta obitelj uh, napravi tu prvu posjetu i onda i nakon prve posjete i odmah, znači, uključujemo volontera ili rješavamo neke druge stvari, ovisno što mm -hmm. su rekli. Nekad se dogodi da Ljude nazovu čisto da pitaju, onda trebaju neko vrijeme da im sjednu stvari, da uopće vide šta će ili dosta poziva je samo ono da pitaju i to je to, ne, ne trebaju oni ništa više, Ono i tu i tamo nazovu da još provjere uh -huh. tu informaciju i tu informaciju, pogotovo kod pitanja smještaja ili nekakvih ostvarenja prava ili... Kad zove netko tko uopće nije, znači zna da postoji bolesnik, nije uopće pričao o tom bolesniku da bi nazvao nas, nego nazove najprije nas da uopće vidi šta može njemu reći da mi pružamo. Uh -huh. Onda u takvim situacijama to zna potrajati, kad se oni nam opet jave nazva da stvarno nešto žele i trebaju. A oni koji zovu iz nekog drugog grada, dajete li njima informacije ili... Informacije dal nažalost ne možemo ne im pomoći, eventualno koji imamo iz tog grada nekakve kontakte, sad baš smo nedavno imali jednu situaciju gdje smo zajedno, gdje sam ja zamolila jednu kolegicu da uskoči isto s nekakvim informacijama, da li postoji na tom području nekakva udruga i na koji način bi im se moglo pomoći. Kada će palijativa postati dostupna u većem dijelu Hrvatske, Renata, što vi misli? Pa ovisi o, toliko, o tome koliko se svi zajedno potrudimo. Uh, znači sve su ovo naš, naše improvizacije na neki način naši početci, prvi koraci koji su, koji su teški. Uh, sad nadamo se da će ubrzo uh, biti završena i nacionalna strategija, znači smjernice za cijelu Hrvatsku kako bi palijativna skrb mogla, morala izgledati pa da si onda svaka lokalna zajednica uh, u, u, u skladu s onim što može i što treba može ostvariti. Uh -huh. Al teoretski zapravo sad svaki grad da gradonačelnik, načelnik može pokazati interes, može Doći do vas, tražiti model po kojem vi radite, isto tako svaka crkva ili bilo koja druga institucija koja ima, predujete da bi to mogla provoditi, zar ne? Je, je, meni je drago, ne samo ovo naše povezivanje u Zagrebu je pokazalo se kao jako dijelotvornim, nego počeo su se dešavati susreti sastanci simpoziji za cijelu Hrvatsku ljudi se povezuju, za, za stvarno se javljaju i pitaju za savjete kako bi mi mogli nešto slično i tako je to puno glava, više zna i stvarno što je veća suradnja to su bolji rezultati i nikad neće biti dovoljno ni institucija ni centara, ni, ni hospicija da bi zbrinuli sve ljude koji, koji su u potrebi. I ja bi isto ponovila ono što je Olivera rekla palijativna skrb je besplatna za korisnike, točka. Sve ono što nije besplatno ne zove se palijativna skrb, nego, nego privatna mm -hmm. usluga i to je mm -hmm. važno Um, ljudima naglasiti jer se dosta miješa, ali ja bi isto još rekla da ljudi nas često zovu i vele uh, nama treba 24 skr satna skrb za člana obitelji. Paliativna skrb ne pruža, nije uh, pomoć 24 sata. Uh, to je jedna dodatna kvaliteta života i pomoć postojećim sustavu i nažalost jedna država ne može pokriti stanovnicima 24 satnu skrb za člana obitelji i to je svakodnevni problem, svakodnevni poziv u vezi s tim, ali ljudi onda možda se i razočaraju, jer i mi moramo reći da palijativna skrb ne, skri, ne skrbi 24 sata u bolesniku. Mm -hmm. Znači, treba ljude obavještavati, informirati, učiti o tome što je palijativna skrb. Pa ja vjerujem da je ova naša današnja emisija doprinijela tome. Evo još samo pred sami krajem, mislim da je važno da kažemo i o ostalim aktivnostima koje se odnose na starije i bolesne u Franjevačkom svjetovnom redu, čim se još sve bavite? Uh, pa, uh, imamo rekreaciju 60+, plus koja se odvija u prostorima gradske i u Sigetu. Uh -huh. uh, što to točno znači? To znači da uh, uh, osobe, najviše žene, uh, u dobi od 60 i više godina, dne, uh, u ponedjeljkom i srijedom, uh, od 10 do 11 sati, sat vremena, imaju svoje, svoju vježbu koju vodi sestra Snježana Beri i pomaže joj brat Hrvaj Belušić. I ta grupa je počela prije jednu godinu i pol dana i većina žena koje su došle tad su još uvijek uh -huh, prisutne. prisutne i vježbaju jako su sretne s tim i među njima ima i onkoloških bolesnika koji, kojima to jako puno znači i evo baš sam danas srela jednu ženu koja mi se zahvaljivala meni jer, jer sam je to ja bila tako i stavila na popis, ali ona je sretna da, na veliko, pogledajte kako je danas vrijeme ja nema šanse da bi se u uopće prošetati, ali mm -hmm. mene ovo sad natjeralo da ja dođem i tu vjerbom sad vremena To je upravo na prisutnost koju smo isto spominjali da, druženje Da, da, a osim toga sad nedavno smo o, kako ja radim znači u palijativnoj skrbi puno mi se ljudi starih i nemoćnih obraćalo s pitanjima smještaja za, u dom za starije i nemoćne što zapravo nije palijativna skrb. ja sam njima mogla dati te informacije i davala sam, ali smo kroz to shvatili kako je to velika potreba a i dosta je bilo s obzirom da je meni ured na Sigetu a većina Franjevaca koji su s nama povezani su na Kaptolu ovaj, pa smo pokrenuli sa sestrom Marinom koja je također socijalna radnica savjetovali što je u tu svrhu i ona jednomjesečno, znači je na raspolaganju u za takva pitanja i savjete. Osim toga imamo i grupu za uzajamnu potporu boljelih od malih gnih bolesti koji su se nazvale ruže svete Elizabete i oni imaju susrete jednomjesečno. I započeli smo individualnu ili obiteljsku psihoterapiju i savjetovanje za one obitelji koji imaju tu potrebu. Super, jako puno aktivnosti. I htjela bih naglasiti da, o, to sam spomenula, da je sve počelo na kaptolu kroz ovu želju da se obilazi braće i sestre koji su u potrebi i trebaju palijativno skrb, ali se na kraju proširilo i na sve, sve oni koje možemo pokriti građane grada Zagreba, a u tome su nam puno pomogli drugi braće i sestre iz drugih prastavane ne samo s kaptola nego iz uh, cijelog područja i to nam je jako drago i... Franjevački svjetljni red zaista ima na nešto što se može ponositi zapravo kroz ove sve aktivnosti koje ste navjeli, a vjerujem i grad Zagreb onda samim tim. Hvala. Tako da želim da nastavite ovo što ste započeli, da, da vam se jako puno ljudi pridruži, da vas puno prepozna, da vam pomognu, da vas i da idući put kad se čujemo opet dođete s nekim novim informacijama, tako da mislim da je to najbolji pokazatelj kako nešto konkretno možete dati u ovom društvu. Imate li kakvu poruku za kraj našim slušateljima? Pa ja bih samo rekla da palijativna skrb slavi život. E, to nije toliko mračna tema i ti ljudi mm. nas sve mogu puno naučiti i da svako onik, onaj koji se nije našao negdje drugdje htio bi volontirati može doći, javiti se i eto, osjećati da je doprinio nečim što u Hrvatskoj ne postoji i da ima neku svoju ulogu u tome. I biti pionir zapravo, otek ovo tek nastaje kod nas u Hrvatskoj, na neki način. Olivera, za kraj. Pa, ono što sam ja kroz rad primijetila, da puno ljudi je spremno preskočiti pomoć uh, svom bližnjem, bio to susjed ili nesliko se nađe da je u toj prilici uh, pomoć i ja bi samo potakla ljude da doista to i čine, da obrate pažnju tko živi oko njih i pored njih i neka ljudi doista žive u tako lošim uvjetima i bolesni Uh, i drugi to vide, ali se drže po strani neka ljude treba pogura da potraže pomoć Evo i to želim zahvaliti svima onima koji su na taj način pogurali ljude da dođu i obrate se i nama ali ne zbog nas, nego zbog tih ljudi potaknuti druge da, da to čine ima puno u Zagrebu starijih i nemoćnih koji pomažu jedni drugima dok mlađi baš kako Da, eto nam savršenog poticaja da. u ovoj korizmi do uskrsa, dakle da svatko pokuca barem nekog na vrata i da pita može li ikako pomoći. Hvala vam što ste bile naše gošće danas. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu. Govorili smo o palijativi i ponovno smo s vama za mjesec dana. Budite i tada uz nas ponedeljak u 17. I do slušanja. Mir dobro. si pastir moj, ni u ja ne oskudjeva Na nam zeleni, ti mi daješ od mora Na vrutke me tiha ne voliš i krijepiš dušu moju Stazama pravim, ti me upravljam Radi imena svojega Da mi je i dolinom smrti proci, Zla se ja ne boji Jer ti si sa mnom oče Oče, oče moj da mi je i dolinom smrti proci, Zla se ja ne boji jer ti si sa mnom oče tvoji šta i palica tvoje utjeha su u meni. Trpesu prostireš pred oči ljudima svi ulje mi glavu mažeš Čaša se moja preljeva Dobrota i milost Pratit mene Sve dane života moga U Tvoje ću domu prebivati Kroz dane mnoge Da mi je i dolinom smrti proći Zla se ja ne boji jer si sa mnom, oče, oče, oče moj Da mi je i dolinom smrti proći Zla se ja ne bojim Jer ti si sa mnom, oče, oče, oče moj Da mi je i smrti proći za tvoja